чи виросте з його добрий козак, чи закорявіє, як жидовча? Рад я йому з щирого серця, каже Шрам. Пошли йому, Господи, щастя і долю. Тільки ж не та пора тепер, щоб гуляти на підпитку. Та на добре діло добродію завсегда пора. Дивись, скільки возів колохати. Ніхто не отсурався моєї хліба солі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 — Та що ти, куме, коло нього панькаєш? — сказав хтось із боку товстим голосом. — Хіба не знаєш, що це таке? Знай нас, панів, он воно що. Сказано, кармазини, себто вже наш брат їм не компанія. он воно що. Як сказав, то наче іскру в порох укинув. Усі так і загорілись бо міщани вже давно не городове козацтво, да на старшину важким духом дихали. пек же його матері!» – закричало десятеро разом. «Так ми тільки тоді і кунпаніє кармазинам, як треба виручати їх із-під кормиги лячкої!» «Пхе!» – каже господар, «якого ж чорта нам коло них танькати!» «Где в кармазинів?» – загукала громада, роздрочившись, як бугаї. «Вони тільки вміють брящати шавлями. А тоді де були ці бряскуни, як безбожний радзівіл? Загуркотав із гармат у городські ворота?» Закипів же й шрам, почувши такі речі. «А ви ж, – каже, прокляті селогуби, де тоді були?» як ляхи обгорнули нас під берестечком, мов горщок жаром? Де ви тоді були, як припекли нас з усіх боків, що трохи не половина війська википіла? Ви тоді брящали не шаблями, а талерами да дукатами, що понабирали від козаків загнилі підошви да діряві сукна? Га? А Радзівіл прийшов так ви окаянні, не одвітували йому і разу з гармати, плюгаві й страхополохи. От дали самохідь місто, і як ті баби заголосили, згода! Як же запалав Київ, де почали литвини душити вас, щовечок? Так хто підскочив до вас на підмогу, коли не козаки? Бідолаха дзяджелій і жменію тих... Сіромах улетів у Київ, як голуб у гніздо з шуляком, а ви підперли його, зайці нікчемні. Дурень покийник був. Я не Литву, я вас би, сік, дарубав бісові діти. Я вас навчив би боронити, що одвоювали вам козаки».